Чи знаєш ти про це, Ліко?» Аго? Відсидівши на урочистому відкритті семінару, я вирішив, що робити тут мені нема чого. Тим паче, що моєї присутності тут ніхто особливої не вимагав. Проте Бейдж давав змогу вільно відвідувати всі музеї. Я вирішив – скористатися цією нагодою, замість того, щоб кожного ранку сідати до мікроавтобуса та їхати до місця проведення семінару. це мало приблизно такий вигляд. О восьмій ранку до готелю під'їжджав Рафік. У ньому вже сиділо дві просунуті дівиці в коротесеньких джинсових шортах, які наполовину відкривали їхні смагляві сідниці. Пара операторів італійців. Дорогою ми заїжджали в кілька готелів і підхоплювали ще пару-трійку колег. І цією веселою компанією їхали до Цетіна, або Цетін'є, як вимовляли місцеві. Там у конференц-залі одного з п'ятизіркових готелів «Монстрів» нас, чоловік зі 100 маринували до вечора з перервами на обід та щогодинною 15-хвилинною кавою брейк. Після двох-трьох доповідей та перегляду кількох роликів я непомітно втікав до міста. І після першої спроби робив так щодня. Монтенегро. Мені чомусь приємніше називати цю країну саме так. Маленька країна, що не так уже й давно входила до складу колишньої Йогославії. Незважаючи на те, що офіційною столицею Монтенегро вважалося місто Підгориця, це тіньє був її серцем. Це мальовниче містечко мало чим відрізнялося від інших кілька вуличок, безліч кав'ярень, жовті плити майданів, велика кількість горіхових дерев та вражаючі готичні будівлі. Я брів, куди заманеться, зупиняючись у кав'ярнях, щоб випити кухоль світлого місцевого пива, яке прийшлося мені до смаку. Одного разу натрапив на монастир, в якому зберігається рука Івана Хрестителя. Я тупо дивився на цю темнокоричневу висухлу кінцівку і вкотре думав, що сказала б Ліка. Огадаю, це видовище їй не сподобалося б. Повертався в місто, де був мій готель, власним ходом, автостопом. І місцеві жителі не брали з мене ані копійки. Так минув тиждень, наприкінці якого мене заколисало це тихе, майже рослинне життя з його повільними, розтягнутими в часі вечорами, просякнутими ароматами кави. Вусеті смагляві аборигени щоденно просиджували в кафанах, так тут називалися ці кав'ярні, за чаркою раки скидалися на кам'яні статуї, такі ж застиглі та древні, як гори. Взагалі, враження було таке, ніби потрапив до табакерки турецького паші. Настільки уповільненим було життя в цьому місті. І несподіваним виглядав будь-який рух та дивна музика, дуже схожа на східну. Одного разу з балкона я спостерігав чорногорську хору. Четверо чоловіків, узявшись попід руки, утворили щільне коло, їм на плечі вилізли ще четверо і стільки ж піднялися на третій поверх. Уся ця людська конструкція почала повільно кружляти під музику, яка долинала з ресторану. Від цього танцю повіяло чимось справжнім, древнім. І вічним. Я уявив, що невимушеним і звичним жестом кладу руку на плече ліки, і ми дивимося на все це разом. Очі її розширені, як у дитини. Вона сміється, стискає мою долоню. «Цинцелінці, драгі клінці!» Моя головна занімація – то є бистра цинцеляція. Клінци – це барабанні палиці. Цинцеляція – щось на кшталт «барабанити». Я сидів у кафані та слухав цю невибагливу пісеньку.